Igandetako olana ipatzen dugu goizuntan, igandetako olana eta bereziki, saltegi ba, haundien idekitzea, e, igandetan eta hortaz mintzatzeko gurekin lab sindikatuko servizu privatuetako argdura duna, Jamichel, egunan. egunon. Egunon. Aipatzen dugularik beti urte ondajean, abenduan, saltegien e, ig, igandeko idekitzea, nik pentsatzen duan, egu behiri lotu azera bainan, ez da horria jasoina azkenean. Ez bat ere, eh, agazoina da legiak eh, impusatzen duela, eh, saltoki handioiei, eh, ondoko urteko igandetan idikidan idutelaik, baimen horiek eskatzea aitzineko urtean. Jodan ega nahi du hor badute benduaren oitameka arte, aurten, eskatzeko ondoko urteko igandeak. Nahi dituzten igandeak, menen idikitzeko egun osoak, jakinez badutela da adanik aukera idikitzeko igandero hor du bata arte. Eta hori da, salbuespenezko idikitzeak dira gadaitean. Bersenaz, salbuespeneik gabe da, igande goitzero idikitzen aldute? Igande goizero ordu bat arte Eta gero, beraz, e, biztanda, or, egu berriko pestaoienkari, edo udakari, edo hola, baitituzte, e, egun, egun batzu saltzea xal, handiak egiteko, nahi dute gogo hori. Eta beraz, hor eskatzen dituzte, batzu, e, egun batzu, egun osoak. Eta beraz... E, Uh, abenduan, hor, uh, nola baduten uh, Epe hori abendua arte eskatzeko uh, biztan da, gero, hau uh, zapesak ematen aldetu amabi igande, polako amabi baimen, arte bostartezideen zazpi igandez idekitzeko aukerak, baina hor, pasada amabira. Eta beraz, abenduko eta urtahilako erriko kontseiluetan hor, ez baidatzen dira galdera oiek, eta ondotik hau ematen du baimena edo ez. Hainitz saltegi dira hor, egiten dutenak uh, gehiagotan idekitzea? Amabi igande baino gehiago batzuk bai, eta hor hor aldiz ez da gehiago hau e, eskutan, amabi igande baino gehiago delarik, hor elkarkoak du baten baina baina bai edo ez, eta horre lehenik bat da ez da baina bat horko kontseiluekin. Uh, saltegi gehienak dira, galde giteuntenak gehiago irekitzia edo ez bat uh, da? Ez baita espada, betiko hori beha beha beha saltegi handi horiek, Intermarche, Leukler eta zinez, horiek distribuzio handioko salto horiek dute eskatzen, eta hara. Eta, eta zer da beraz isindikatuaren, uh, la sindikatuaren, sindikatuaren posizioa derogazio horietaz? Guk uh, argunt postura defenditzen dugu. Uh, alde batetik, uh, bon, jakinez hori adanik salto horietan badela sal, uh, langile prekario hainitz. Inkeztek erakusten dute badela berezik ere emazte bakartiak hainitz hoietan, eta beraz hoieri bortxatu ere lan egitea igandetan, guretzat bortsaketa baita, ez, ez, da, ez da voluntario istorio bat, ez da egia hori, hori da faltsukeri bat. Eta, eta jende horiek onartzen dute lan egitea igandetan, biztanda, e, soldata hemen datzeko, ben, hastapainetik bali mazuten soldata duin bat ez zuten laneginen eginean igandetan. Eta bon, guk hori alde batetik salatzen dugu, eta gero salatzen dugu ere orak oztuz or, or, or, or, or, igandeko edikitze horiek, Biskata hausten du uh, elkar bizitza, uh, guk defenditzen dugun uh, gizarte proiektu hori, or, elkar bizitza lagunen artean ukateko egun bat, gutienez hastean elkar uh, pasatzeko la familiaan lagunen artean kirola egiteko edo nahi duzuna egiteko, bien gutenezukan ukan uh, elkar bizitzeko egun bat hastean hori... Uh, definitzendu. Mm, Aipatuzu langileenak zorrostestera autobata dela bat, ere gehia ja, aipatzen hain dela, ba erosalmena diruguti, diruguti langileak, ba, igandetan idikitzea laguntza bat ezaiten ala langilea inizentsat. Eh e, soldata mailan jaten zu. bazuten igandian lan egin gabe, bali bazuten astapenetik soldata duin bat ostean hemen sala, etzuten etzuten honartuko lanegitia gain Baina uh, hori da, gero, uh, gero da ere uh, kontsumismoan uh, oinahitzen den gizarte bat uh, eraikitzen da, idekizola egunero. Eta hori ere, guk defenditzen dugu beste ekonomi mota bat ezker, uh, horiek ere egartzen dute ere uh, iri erdiko komerzio tikien shunziketa uh, horiek ere ez, ezin dute borokatu presioaldetik eta oligosia. Beraz uh, guk nahia dugu defenditu bertako ekonomia bat, bertako iri herrian uh, bici egartzen duten komerzio tiki hauek eta lanagineratzen uh, bertako produktuak eta ara, guk uh, gurtan dira. Konkurrentzia bat ere bada, beraz saltegien artean uh, auzoak ausu... Zuehian idekitzen bat dute igande guziz eta gukez hara joan endira erosleak, hori entzuten duzu edo? Bai, bai, hori bada hainitza. Adibidez, e, ni, ni ziburun bizinaiz eta hori ikusten dut Leclerc eta Carrefour eta hien artean den gerla hori, batek egiten duelaik idekitzen idik, igande bat eginez uneko, hainbertzeko presioa palzea produktu batzuetan zuetan, egiten du oino piskat gehiago eta... Dekin ez gainera bentak ere idikiak direla oho ba, ba, ba, ba, eta hori da, da, da egin arteko gerla bat, eta e, ja sartzen da trampa horretan, eta joaten da azken jan, ara, e, piskat ere hori da, kontsumatzailea ere da obendun afera horretan, bezke ez baginen... Hien jakak kontsientzia hartzen balu e, ez joatia saltoki hoietan igandetan, ebe saltoki e, hoiek utxak baziren, ebe zerratuko zuten eta eta, eta ara. Beraz, mm -hmm. e, ze lan mota ere maitzen duzu? Beguk jakinez badera lege hori, urtero, abendu inguruan, igortzen e, dugu gutun bat egun taberroetan mezortzi erikoetxe, iperesko alerikoetxe, Eh, Erikoetxe guziak, txikeri ere, hoiek badu, badute ere iritzia gaiari buruz, ez badute saltoki handirik ere, igortzen dugu hori, eta gero kontaktatzen ditugu ere autetxi batzu, jakinez ikusiz, ikusteko alduten defenditu gure postura eta eriko ez tabaide eta hoietan, eta gero ekintza bereziak ere saltoki hoien aitzin ean, salatzeko igandeko lana, eta hor, eta zabalduz labek ateradutuen li buruzka gai buruz. Eta beraz, hori da urtero errepikatzen dugun lana. eta Fruituak ekarri ditu? Erte, eta e, eta, e, eta argi da frutuak ekarri ditu. Hasi giden duela iru urte. Eta hor, e, berro eta mar bat erikoetxeak erantzun ziguten. Egan nahi du, eguneko eta goiti tikgoiti biskat. Eta aldiz, ba, ez da baedetan, eta bosketan eh, beti baimen baimenoiek eh, onartuak ziren. Eta bizpilu urtez ikusi dugu jadanik eriko etxe gehiagok erantzun, iku, erantzuten digute. E, jadanik aurten baditu gu bat erantzun. Eta erra nahi du eh, eriko etxean erdia baino gehiago. Eta bosketan ere ikusten da aldatzen ari dela. Ezta hain argi eh, baimenak ematen. Eta hor badira ge, gehiota, gerota gehiago postura kontrakoak... Eta lehen urtean, adibidez, hendaian bakarrik boskatu zen kontra. Eta hor, badira, ara, e, mutxo tiki bat ezestatzen ez dituzte baimen bere zioiek. Eta jaz izan zen adibidez, Azparneko kasu hori, eta izan ziren ondorioak. Ea, eriko... Azparnean hori terazen aldugu nora izan zen, jaz? Bai, hori e, zen uh, Azparnek, orduan, ausapesa konsultatu zuen erikoetxea. Hor, gehienek eman zuten kontrako uh, boskabat. Eta beraz, auzapezak erabakizuen ezbaimen hoiek ematea eta ondorioz, eh, bada, piskat lotxagarria izan zen or le clérico uh, postura berak erabakiz bea. Ordoan be moztuko diru laguntzak erriko elkarteeri eta eta au piskat itxua izan zen oli. La Michel dirasakla bas sindikatuko zerbitzu pribatua arduraduna bai. <laughs> Mireskerikin izan izango izuntana eta bestalde batarte. Bai, mireskerik suo